Délután négy órakor ismét felkerestem a herceget, hogy elvezessem a három csacska kicsimacskához. Egy kisét dagat volt a bal kezem, mert belőzőleg szóváltásba keveredtem kockás piher barátommal, aki megtudta, hogy mi a szándékom, és olyan hevesen kikelt a dolog ellen, hogy kételem voltam néhány heves ökölcsapással válaszolni tetlegességeire. Hát az igaz, ez így volt. Csak azt kell megjegyeznem, hogy nem adtam időt a Pimasz és Fenhéjázó alaknak, hogy néhány csapással válaszoljon, mert azonnal megtettem az intézkedéseimet a bal szeme bedagasztására. A szerző. Kockásnak volt valami igaza? <hállt> Na, ugye? A szerző. Mert csak ugyan rosszul sikerülhet ez a kirándulás. Kockás azonban nem ismeri a montanyoni herceget, és nem tudja, hogy ennek a fiatal embernek mennyire nehéz ellentmondani. Tény, hogy alaposan felkészültem erre a kirándulásra, és csak azt sajnáltam, hogy különleges szolgálatom az előírás szerint kizárja, hogy puskát vihessek magammal. Az oldalamon, lógó szúronyon kívül minden esetre elhelyeztem a belső zsebemben egy csuklóra szíjazható, rövid, tömör gumibotot. De ez azonban nem nyugtatott meg teljesen, mert attól még, hogy néhány embernek beverem a fejét, vagy néhány embert ledöfők, a többiek, hiszen azért túlerővel kell számolnom, még őközben még mindig meglékelhetik a herceget. És akkor aztán rengeteg mód van rá, hogy haditörvényszék elé kerüljek. Minden esetre reméltem, hogy aránylag békés kasszafúrókat és rablókat találok a kocsmában. Mert biztosra vettem, hogy csak tűnődő Berri jelent komoly veszélyt ilyen esetben. Márpedig tűnődő Berri több mint két éve a marokkói fegyházban papír ragasztásával próbálja agyonütni az időt, és sóvárogva gondol azokra a szép napokra, amikor még az embereket ütötte agyon, méghozzá egyáltalán nem papírcsók ragasztása útján. A fehér ruhás, trópus isakos, nagyon elegáns, magas, karcsú fiatalember elnéző mosolyjal szemében, hallatlan érdeklődéssel, és némi alig titkolható, kellemes izgalommal lépett be oldalamon a három csacska kicsi macskába. Én magam is igyekeztem, hogy utánozzam elnéző mosolyát, és megfelelően titkoljam nyugtalanságomat. Mennek azonban egyszeriben vége lett, amikor az első ember, akit megláttam, tűnődő berri volt. Ott állt a bárpult előtt, Szenes lapátnagyságú kezében egy rummal telt három decisz poharat tartott. Homlokán három roppant forradás fehér csíkja látszott, és azzal foglalta el magát, hogy szabadon maradt jobb kezével, időnként jó nagyot üssön a csapos fejére. Aki megy egy ilyen ütéstől mindig összeesett, de szívós fickó lévén rövidesen megint magárhoz tért. A kocsmáros... A szakállas félszemű mordök, aki szintén ott állt az italpult mögött, közvetlenül az időnként magához térő csapos mellett, elkeseredetten szítta a cigarettáját, és néha barátságosan rászól Berrine. Nyughassá már, tűnődő, nyukasá Ha mi a felét akartatod a fiútól? Ha nyugassá, má, -e a fele apufádat! – Ne szólj bele a szórakozásomba, bertok! felelte ilyenkor tűnődő Beri. Aztán eltűnődött, és kisvártatva hozzátette. – Ez a fiszkó kúnyosan vigyorgott rám, és az ilyesmi mindig kihoz a sodrombó és újra nagyot ütött az időközben magához térő csapos fejére. Amikor meglátott bennünket, ránk vigyorgott és bólintott. Aztán a fehér ruhás hercegre nézett, és köpött. Nem akartam elmérgesíteni a helyzetet, és hát barátságosan rászóltam. – Szevasz, tűnődő! – Szevasz, var? felelte. Hát, kiengedtek, tűnődő? – kérdeztem. – Elengedték a javát. – Elbeszél marhaságokat, lór. Melyik fegyházban engednek el öt évből hármat? Ah, – Á, szóval megpucolta? <gül> – Igen, megpucoltam. Két fegyházőr kísérletettet Tudja, hogy megakadályozzad, de... Pompás érveimmel meggyőztem őket. Túlélik? Kérdeztem. Na, talán. Az egyik már végre kapott. az talán használ. Na, és a másik? A gipszben van. Azon töprengtem, hogyan kéne sürgősen abba hagyni ezt a társalgást mert a herceg szemben láthatóan érdeklődött, és látszott rajta, hogy pillanatokon belül beleszól. A sajnos elkéstem. A herceget roppant mulattatta a beszélgetésünk, és csak ugyan beleszólt. A folytassák ezt a beszélgetést, kérem! Egy pillantást vetett tűnődő berri Ó, ön... Nagyon mulatságos söpredéknek látszik. Megfagyott bennem a vér. Tűnőtő berre egyáltalán nem hülye ember, és esetleg még rossz néven veheti ezt a közbeszólást. Olyasféle mozdulattal, bicentettem az óriás rablógyilkos felé, mintha azt akarnám mondani, hogy hát ne is törődjön az egészszel. Ez a fiatal ember nem éppen erős észbelileg. Ez azonban kevésnek bizonyult. Ki ez a jampuska? – kérdezte tűnődő Beri. – Ez? mondtam könnyedén. Ez. igen, Bizony, hát egy kedves, bizéb, hát, mit kedves, fiatal ember. Na ne, törődj vele, tűnődő. Egy kisét tapasztalatlan még erre felé, és nem tudja, hogy ki vagy. A remélre kell a hosszú szöveg. Vágott közben türelmetlenül, bári. Ki ez a fickó? Felelni akartam valamit a herceg azonban megelőzött. Az igazi nevem fájdalom nem közölhetem ennel kedvesőbbizé, brabló úr. Én ugyanis inkognitó vagyok itt. – Na hát, tudja mit? – mondta Barry. – Engem nem is érdekel, hogy máshogy hívja. Beérem azzal, hogy itt incognito a neve. – Ó, ön, igen, mulatságos, gyenge elmélyű ember – jegyezte meg mosolyogva a herceg. – Határozottan szórakoztat engem. Én határozottan szájon is vágom magát, inkognitó úr, felelte Barry. Hát tudja, sok mindent el tudok viselni, csak azt nem, ha pimaszkodnak velem. Ebben teljesen igaza van, felelte a herceg. A pimaszkodás valóban nagyon allantas dolog, és... Magam sem veszem jó néven, ha ilyesmit kísérelnek meg velem szebben. Tűnődő Berinek a torkának a szó. Elámulva pillantott rám. Te madvar! Ez hülye? Felsóhajtottam. Már láttam, hogy rögtön az elején baj lesz. A hercegnek nem marad ideje, hogy szemügyre vegye az úgynevezett alvilág belső életét, melyet csak könyveimből ismert eddig. Azokból a szemét olvasmányokból, amelyeket báró Galateusz nevezett el a fenti módon. Tudtam, hogy itt nem marad más hátra. Itt működésbe kell lépnem. És mielőtt komoly baja történhet védencemnek, kísérletet kell tennem, hogy megverjem az életveszélyes óriást. A csajnos tapasztalnom kellett, hogy az utóbbi időben elhatározásaimat más beavatkozások folytán a legritkább esetben követi tett. Már éppen azon töprengtem, milyen kihívó szavakkal fogom majd illetni tűnődő Berrit, hogy ne térhessen ki a verekedés elől, és hát ezzel leszereljem a herceg indulatait. Mielőtt azonban megszólalhattam volna, hogy valami gorombaságot vágjak a fejéhez, vagy a blábára léphettem volna, amely mozdulat bizonyos szempontból igazán sértő tud lenni alkalmilag. Vagy esetleg térdel rúghattam volna, ami szintén félreérthetetlen célzásnak számít felé. Tehát mondom, mielőtt bármit tehettem volna, hogy magamra vállaljam a villámhárító szerepét, a herceg rövid, gyors lépést tett előre, és így szólt. – Hogyan? – Ön azt mondta, hogy én hülye vagyok. – Ön nagyon goromba modorú köznép. – Mi a fene vagyok én? – Köznép. – Az. – Bólintott komolyan a montanyoni herceg. – Hát persze, hogy az. – Nem tudta? – Különben ez nem is fontos. A lényeg az, hogy, mint említettem, hát ön nagyon garomban madorú. Hey, Már te kis hülye, ki írtalak? Nem hinném. Hát a nagyurak nem mindig tartják be ígéreteiket. Visszaemlékeztem arra, hogy a fiatal herceg készséggel megígérte, hogy betartja megállapodásunkat. Többek között. Hiszen emlékezhetnek rá, az volt a kikötésem, hogy nem keveredik verekedésbe, amíg erre egyenesen fel nem szólítom. És most mégis megfeledkezett erről a megállapodásról. Mielőtt közbeléphettem volna, vagy mielőtt még csak megmozdulhattam volna is, villámgyors mozdulatot tett, és úgy, ahogy az ökölvívó mester, Mr. Dapps annak idején betanította, Válból és könyökből minden testsúlyt beleadva, úgy állomvágta a tűnődő hogy az óriás rabló gyilkos az italpultra zuhant, végigcsúszott a sima bádoglapon, és maga előtt sodorva 12 üveg családi sört, beleverte a fejét az éppen ismét magához térő és felemelkedő csapos legény fejébe. Az utóbbi ettől ismét elájult, és visszazuhant a pult alá amely hova tovább állandó tartózkodási hely jellegét töltötte fel a számára? Természetesen egy ökölcsapás sosem volt elegendő ahhoz, hogy végleg elgyengítsen és jobb belátásra bírjon olyan fajta embereket, mint tűnődő Bárri. Hát ezúttal sem bizonyult elegendőnek, és Berri néhány pillanattal később már talpon volt ismét. Ugrásra készültem, mert láttam, hogy ez a jellemtelen vadállat kést ránt elő, és úgy rohan a hercegre. Erre azonban ismét nem kerülhetett sor, mint hát ahogy mostanában semmire sem, amit akartam. A hercegnek ugyanis időközben eszébe juthatott az a tudomány, ami szenyor Maretti-től a dél-amerikai késvívóról ragadt rá, mert szintén előrántott valahonnan egy kést. És néhány pillanattal később a berríkése valahol a kocsma másik sarkában kötött ki, rövid távrepülés után. Na, no, de ez azonban még mind semmi volt ahhoz képest, ami ezután következett. A herceg úgy látszik, hogy minden oktatást felidézett, amiben eddig része volt. Nyilván eszébe juthatott Monsignyősen Tjé néhány példája, mert tűnődő Berri pillanatokon belül a levegőben volt, majd a földön. Röviddel ezután pedig újra a levegőben, és mikor ez mind nem volt neki elég, a herceg, visszagondolva Hiramato, mester mesterlelkes tanácsaira, elkapta az óriás jobb csuklóját, félfordulatot tett, nagyot rántott a vállán, és egy soha nem látott kábító japán fogással átdobta. A fájdalomtól már-már ájult már Berrit a kocsma másik sarkába, oda, ahova előzőleg a kése repült. Az ifjú montanyoni hercegekkor megigazította a nyakkendőjét, elővette sejem zsebkendőjét, letörölt vele egy kevés verejtéket a homlokáról, majd megnézegette a körbeit, egy kisé kedvetlenül megállapította, hogy már megint mehet manikűröztetni, Azután egy cseppet sem lihegve, nyugodtan így szólt. Hmm. Hát ilyen esetben én sohasem vitatkozom. Most is beleegyezően bólintottam tehát, és így szóltam. Ó, hát persze, persze. Szeretem, mondta, hogy egy véleményen vagyunk. – Ön nagyon megértő és lojális polgári egyed. – Na mi tehát a következő teendő? Azonnal pucolunk, mondtam. Oh, – Ó, bepiszkítottunk valamit? kérdezte ilyetten. – Dehogy felség. – Na hát akkor mit pucolunk? – Kérem pucolni. Az ezúttal nem tisztogatást jelent, feleltem. Azt jelenti, hogy jó lesz, ha meglógunk. És az mit jelent, hogy jó lesz, ha meglógunk? Kérdezte nagyon türelmesen. Mely, hát az, hogy szökünk, amíg lehet? Malaposabban kifejezve menekülünk. Ó, üldöznek bennünket? Még nem. De rövidesen rákerülhet a sor. Mennek a tűnődő berinek mindenki barátja a kikötőben, sőt a legtöbben a szolgálatában is állnak. – Á, montanyoni hercegek sohasem menekülnek, – mondta méltóság teljesen. – Ez nálunk családi tradíció. Atyám nagyatya, a Legzsérnói örgrove ezért fejezte be vérpadon az életét. Hát akkor legalább kellően tudja értékelni felséget, hogy milyen szembetűnő a különbség a vérpad és a véres padló között. Márpedig, ha még sokáig itt időzünk, akkor az alattunk elterülő padló felettébb véres lesz. És hát a mi vérünk től lesz véres. hm <hül> Felelte erre igen jelentősen. Úgy van, felség, helyeseltem. És legyen szabad megegyeznem, hogy noha igen megtisztelő volna rám nézve, ha a Lord dinasztia vére összekeveredne a Montagnoni és Legzernói dinasztiák vérével. Nem tartom szerencsés megoldásnak, hogy ez pont egy oráni, rossz hírű csapszék kétes tisztaságú padlóján történjen. Hmm... Ön ismét fején találta a szöget, felelte elismerően. Hát én, én többnyire fejen találom a szöget, fenség, feleltem csak elismerően, na de önmagam iránt. Éppen ezért mondom, fenség, hogy jobban tesszük, ha káposztázunk. Ó, oh, eh, káposztázunk? Ez ö, azt jelenti, talán, hogy ön beleéhezett az izgalmakba? Nem, fenség. Ez ugyanazt jelenti, mint a pucolás és a meglógunk. Ó, ez kedves. Hát őszintén szólva már azt hittem, hogy enni kell. De én ugyanis azt a blízét azt a gyümölcsöt, amit említett, hát nem szeretem. A káposztát érti, Fenség? Igen. Ennél a gyümölcsnél csak egy valamit jobban utálok. A kell káposzta. Hát ebben megegyezik az ízlésünk, Fenség? Ó, hát ez, ez megtisztelő. Hát akkor ha... Úgy tetszik, esetleg hozzáfoghatunk ahhoz a tisztításhoz, illetve ahhoz a csünkéshez, bizé hát ahhoz a burgonyához, amit említett. Igen, Fenség, induljunk.